що мчали кудись сироченними дорогами. Все якось миготіло, як у кольоровому кінематографі, що теж фантастика, аж поки один кадр не зупинився, і Дмитро побачив себе чітко і виразно, як наяву. Хорунжий українського війська Дмитро Левицький у новій уніформі йшов головною вулицею країни хрещатиком. Було літо 1997 року, а саме 24 серпня. Дмитро з радісним захопленням помітив, що місто вбране у синьо-жовті барви, прапори, драпірування вітрин, щити з гаслами. Він придивився до одного і прочитав таке, що змусило його здригнутися. Хай живе шоста річниця незалежності України. Що за чудо, яка шоста річниця, адже від 1941 року, якщо тепер 1997, мало би минути 56 років. Це, мабуть, помилка, заспокоїв себе Дмитро. Довкола було дуже багато людей, вони якось дивно вбрані, всі без капелюхів, дівчата в штанах, на сорочках написи латинським шрифтом, які Дмитро прочитати, прочитав, проте не зрозумів. Щось дуже багато згадувалося про Америку, якийсь бузінес. У кількох молодих осіб Дмитро побачив на синіх штанах ззаду нашиті американські пропорції. Що за дива? Чи це вони хочуть сказати, що нам Америка до... Але чому ми з нею, здається, не воювали, хоча за ці 55 років може й того... Як чоловік військовий, Хорунжий з приємністю відзначив, що київські хлопці мають здоровий, спортивний вигляд, і що, по сутню, більшість із короткими військовими стрижками Щоправда, траплялись і бородаті, і довговолосі, схожі на священників, але в партикулярній одежі Очевидно, патріархат дозволив отцям не носити рясу повсякчас, поміркував собі Хорунжий на нього увагу звертали, але досить стримано. Так, ковзали поглядом і проходили мимо. Але один дядько із сумовито звислими вусами у вишиванці перепинив Дмитра. «Перепрошую, скажіть, що це за форма така на вас? Козацька чи трезубівська?» Дмитро його достеменно не зрозумів. Придивився до дядька. Костюм по моді, двобортний, черевики теж із дірочками, значок на вилозі – синьо-жовтий прапорець і напис «Верховна Рада України». «Це на мені однострій старшини українського війська», відповів Чемно Дмитро. «Старшини?» – здивувався дядько. «А ви ви як офіцер». «Я і є офіцер», – посміхнувся Левицький. «Так?» – дядько втупився у два срібні ромби на Дмитрових погонах. «А яке у вас звання?» «Хорунжий», – вже трохи роздратовано відповів Дмитро. «Це що, нова форма?» – розгублено спитав дядько. «Нова, нова. Хм. Не вже провели військову реформу?» «Хм», – дядько почухав потилицю. «Казав Мороз, на пленарні засідання ходити треба. Наступної сесії жодного не пропущу». Дядько радісно потряс Дмитрову руку і пішов до фантастичного автомобіля з мерседесівською зіркою на капоті. Метро завважив, що німецьких авто у Києві вельми багато, але траплялися й американські, й французькі. Дуже потішився він, коли, прочитавши латинкою марки «Тойота», «Міцубіші», «Мазда», зрозумів, що це японські машини. Невже вони навчилися робити авто? Раптом Дмитро побачив ворога. Прямо на нього ішов російський білогвардієць в золотих погонах з червоним просвітом і чотирма золотими п'ятикутними зірочками. До того ж офіцер був у блискучих чоботах і картузі-фуразці. Дмитро втупився в білогвардійця, рука поповзла до кобури, де лежав наладований безвідмовний парабелум. Біляк підійшов до Дмитра і спитав здивовано. «В чому діло, товариш? Що ви на мене так смотрите? Ви що, капітана міліції не видели?» «Кацап!» Подумав Дмитро і почав розтібати кобору. І ви ностранець, продовжував офіцер. «Да ні, то от трізуб на фуріє. А, це ваш бандерівський маскарад, весельвове. Ні, я з чернівців, прошепів Дмитро і підніс люфу парабелума до офіцерського носа. Але раптом Дмитро помітив, що в білогвардійця на кашкеті кокарда з тризубом. Такі самі тризуби виблискували на погонах російської царської армії,